за єдину ціну вороття на київський стіл, будь-якою ціною, будь-якими приниженнями власними і усього народу свого, аби лише вернутися. Болеслав Польський відмовив помочі, ще й позбиткувався над Ізяславом, напустивши на нього ласих до поживи воїнів, і ті трохи поскубли київського князя, який вивіз із Києва безліч коштовності. Тоді Дмитрій Ізяслав Прибув у Майнц, і, як записав у своїй хроніці Ламберт Герцфельдський, приніс імператові Генріху неоціненні багатства в золотих і срібних сосудах і неймовірно коштовних шатах, і просив його, щоб він надав йому допомогу проти його брата, який силою позбавив його влади і утримує її лютою тиранією. Хоча Київ був задалеко від Майнца, Аби імператор Генріх відразу збагнув, за кого подати руку. Все ж послано було туди посольство. На чолі з трійським пропстом бурхардом. Звелено було посольству запропонувати Святославу покинути стіл, інакше, мовляв, доведеться йому в найближчому майбутньому випробувати силу зброї і могутності германської держави. Бурхард був рідний брат оди жони Святославової. Вже це свідчило про несправжність погроз германського імператора. Коли ж посол розповів київському князеві про клопоти Генрихові саксонцями і папою Григорієм, то гострий розумом Святослав одразу збагнув, що йому не погрожують, у нього просять. Дружини для помочі він не мав, та й не міг послати аж до таку далеч. Але багатствами – Поділився радо. Германський хроніст захоплено розповідав, що Бурхард вернувся від короля руських з такими багатими дарами в золоті й сріблі і дорогих одежах, що ніхто й не згадає такого і іншого випадку, щоб водночас германську державу було ввезено таку силу силенну. Посольство їздило довго, та і Заславі не ждав, що воно привезе. Амерщий погнав свого сина Ярополка до самого папи римського Григорія. Просив допомоги, обіцяючи взамін зробити Русь леном святого Петра. Інакше кажучи, продавав свою землю ще і римській церкві. Папа допомагав не силою, а словом. Слово ж папське втілювалося в посланнях до земних владик. Обдаровав він таким посланням і Дмитрія, Короля Руського, септо Ізяслава. Син Ваш, відвідавши город апостольський, прийшов до нас і, бажаючи з рук наших отримати королівство в дар від Святого Петра, висловив належну вірність тому ж блаженному Петру, князі апостолів. Ми згодилися на просьбу і обіцянки Сина Вашого, які здавалися нам справедливими як тому, що дані за вашої згоди, так і по щирості відвідувача, і передали йому кормили управління над вашим королівством від імені блаженного Петра, з тим наміром і побажанням, щоб святий Петро своїм заступництвом перед Богом хранив вас і ваше царство, і всі ваші блага, і сприяв вам до кінця життя вашого утримати царство ваше у всілякому мирі, честі і славі. Послання вручене було Ізяславові папськими послами, які передали ще багато ненаписаного. з усього того виходило й геть несподіване. Ізяслав втрачав владу, передану папою Ярополкові. Мав прийняти католицтво сам і вся його русь за його сприянням. Виходило, що й влади нема, і сприяння подай, тим зажерливим римським отцям. Ізяслава порятувала від остаточного зганьблення і, може, вічного прокляття, смерть Святославова. Забувши про свої обіцянки папі Римському, Ярославів син кинувся додому, де без перешкод сів на стіл Київський, а за два роки, як уже сказано було, поліг у битві під Черніговом і похований урочисто Всеволодом у Софії як ніби мав перед землею Руською найвищі заслуги. У битві на Ніжатиній Ниві поряд з багатьма незнаними і двома князями полягли також знані дружинники, княжи Іван Жирославович, Туки, Чуденів брат, Пореї Жур, Севолодів найдовіреніший чоловік, а водночас і муж Журини, мамки і годувальниці малої впраксії. І чи то вже так княгиня Анні хотілося спровадити журину гет з Києва, чи то старші діти Всеволодові Володимир та Янка захотіли пониження своєї молодшої сестри, чи і сам князь з якихось незбагненних міркувань вирішив позбутися своєї вродливої маленької доньки. Але сталося так, що й в праксію швидкою вагань віддано за саксонського графа родича Оди Святославової». Вчинок для київського великого князя дивний. Досі прості графині ставали княгинями. Тепер княжна мала перетворитися на графиню. Не було в тому ніякої честі для руської землі. Не було честі і для Всеволода. Глибоко нещасною почувалася Журина, відірвана від свого єдиного сина. Мало втішена й тим, що князь узяв його до своєї молодшої дружини, Ще нещаснішою за всіх була Євпраксія, хоч і названа була від народження «Щаслива». Переміна Зі смертю Родигра з Євпраксієм обеззнято було невидимий тягар. І відчула себе відразу вільною, повернувся до неї світ дитячих захоплень. Охоче мандрувала тепер по безмежній землі, не переймаючись тим, куди їде і що покидає. Могла милуватися квітами і травами, збирати листя і торішні жолоді, допитуватися в журини, чи то не чибиряють, чи ховаються під жолодевими шапочками».